sinawa min sayaat a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lahu wamay yudlilu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd tjetë lërvdit falënderimet i takojë në vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala ata fëndrorin për i tifale dhe udhazimë kërkojmë Salavatet dhe salamet për sëndecit më të plotat të pëndër prera Më bëjmë njeri unë më të mirë, Muhammedin a.s. Shokove të ti, familës të ti, dhe shdo muslimani cili ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit Dhe kësaj bote Të ndërrua me zërë të praneshëm në e Ramazanin Gati po e lajmë pas vetës Në kam betë shumë edhe pak Elusim Allahun Gjele Gjelalu që Allahu të bare kjo e tëra Ti të këtë pranuar orvatjet e përpjekjet tona dhe të namundson Allahu xhala xhalalu që të dalim nga kë muaj të mbushur me iman, të falur prej gjunaheve dhe të namundson Zoti Jon te valla ke u taala çti gëzohemi veprimtarive të mira tona. Ne do vazhdoj të vazhdojmë në emërin Allahu subhanehu ve teala që të flasim për njerëzorën dhe gjendjen e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ku përmendëm një varg për karakteret e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, e sa do të përmendim një Njerëzore tjetër të ti Alehi Salat e Seram Dhajo është Habia dhe Qudia Dhe Befazia Dhe më të mërekulluarit e pengamberi Sallallahu Aleyhi Sallam Pra me një fjalë Qysh mahnit e pengamberi Alehi Salat e Seram Si Qudit e pengamberi Sallam Qfar e bënd të Muhammed Aleyhi Sallam Qe të të Quditin Qudia është kur ti e sheh një gjendje Që se ke prit ashtu Edhe ndodhë një formë të caktuarë Qoftë mirë apo keqë Nga ajo ti pra, që ditësh Pra që ditësh Pritja e një vepre Me një syret E dalja e asaj me një diqka tjetër Pasaj kure shetin formën tjetër Që ditësh Pra të i thue se prita që shtu E mdullë kështu Që kësa i thunë që ditë Kur ti nuk e ke ditë një diqka Edha ajo të denë Kjo vlejmë për njerëzit Nësa nuk vlejmë për zotit të bareke Të bareke vë tjara Për nga meri onë sallallari qëllem, si gjdo njeri quditej, dhe mahnitej me gjera që duhet të mahnitej, habitej, ekstumerat, pra e mahnis të diqka. Por se kishtë një lojt ekulibri në e, qudijet e vetë, ku aj nuk e hum të kontrolin, dhe se ka njës quditën tepër dhe e humbin të kontrolin. Kontrole, dërsa Allahu Subhane vë tjala e ka lefdruar për ingamberin sallallahu aleyhi sallam në Kur'an Se kur ka pa gjërat të quditshme, kam bajt balans Kam bajt balans në mahnitjen e tina aleyhi sallatu Aleyhi sallatu sallam Thotë Allahu të bareke vë tjala për për ingamberin sallallahu aleyhi sallam në surën e nejëm Dërsa kjo surë e ka përshkruar uftimin e për ingamberit aleyhi sallatu sallam në qilë Dhe në qilë për nga me selam ka po gjërat të cilat Kanë thënë djetarët si kur të shifte një njeri i rëndon Të jashtë a për nga merit ale i salatë dhe selam Zdo të duron të edhe të zdiste Nga madhështia e gjërave që I ka po për nga merit ale i salatë dhe selam Dhe kur kam rinë qilën e shtatë E ka po një pem të madhe E ka po një pem të madhe Tësime ka për një Allahu gjele gjelalu Sidratul muntehe Ajo e cila është pema e fund Tëtë Allahu të, të bare kjo e tërë në Kur'an Idhë jëgshë sidhërat e ma jëgshë Ma zëghal basaru e ma tëgha Tëtë Allahu të, të bare kjo e tërë Mbulohë e kjo pëmë Qëka arga abullaj një basi ma jëgshë Prej perdeve dhe prej njyrave Që indrushon të prej arit Dhe njyrave të më hniqme Deri sa Tëtë Allahu subhane vë tërë Ma zëghal basaru Nërsa pëngambele a.s. nuk i devjoj shikimi Dhe thot, u e ma paga dhe nuk e të përoj Ka ard nga blajb një abasi radiallahu an, ma zagal basaru Se kërë ka paket pejmë pëngambele s. të ma dhe Pejmë e cila nuk përshkruo dhe të mdu të mdu të mu pa Ka thona Allah u gjenë gjelalu hu ma zagal basaru Pëngambele s. nuk i devjoj shikimi Thot i një abasi radiallahu an, nuk e shikon të djatës dhe majtës Por e mban të qudin në nivell Pastaj dat Allahu xelova më paqë, dhe nuk e teproi duke lip hollësira. Pra, aty ku i thon të Allahu me shikou, aty shikonte beqamberi sallallahu alayhi wasallam. Pra beqamberi jon sallallahu alayhi wasallam kishte një lloj ekuilibri në në çuditrat e veta. Pra kur shihpse diçka çuditshme, nuk e tepronte, duke mos qysh bënë asnjë domund çudiën e çojnë deri në maksimum e kështu më ra, ma gjë ju ndryshon edhe prej tabiatëve dhe karaktereve nga qudirat e si ataj shohi në jetën, në jetën e kësaj bote. Thot, Imam Ibn Kethir Rahimahullahu Tiara, thot, vëhadihi sifetun azimetun fitë thebeti vëttaja. Thot, kjo është i citsi shumë e fort e për nga meri sallallahu aleyhi sallem dhe e madhe në stabilitet dhe në bindje dhe i zotit. Pra, aj, që ka ndash, që ka thotë Allahu Gjeli Gjelalu? Pra, Pe ngjësim kur e ka kur e pa kët pem të madhe, nuk kohabit me pemën e Melan Allahut. Më thonë veç çfarë pemë prisun e u habita këtu? Jo. Thot Allah, ma za al basar. S'i thoi Az-Ziyada Zaimat, rrinte atiku i ka thënë Zoti Xhelal, u ma taga. Dhe se te prante as sa i ka leju Allahu Xhelal, por shemu u ka thënë, "Aj tashopianai, a ka dawle po kjo çfarë? Jo, jo, jo." Çat sa i ka mërcu Allahu Subhanehu Teala, as kaqshit. Thot, për gda shihe. Thot Ka thonë po eti -wa -wa -ma wa -ma Ka thonë po eti Për nga me sëlam e ka po gjenetin Edhe qka ka mbita Edhe ka po qilën Dhe qas ka po për nga me lë i sëladin sëlam Në i sëladin i raj Si kur dikush tjetër të kish pa të njëtën Lë të ha Kish devju, kish hup kët Me pas pa dikush për njëve Qa ka po për nga me lë i sëladin sëlam Ish hump Njerëzit sot Kërë shojnë të që ka të mirë Së mba në rahat A po E të ka përmendim më në kajim e gjozike Në ribnë të i rodo të në më hajbbin Kovë që të dashuruar me. Ka përmendim aty për qemull se Ka për njëzët e cilën Në ftyr të bukur me e pa Tanë njëtë së mba të rahat Duke i bë presiona jo ftyra e bukur në Në kokën e ti Një muzik me ngue Por qemull Tanë njëtën i ban presiona jo Tanë njëtën i ban e Së so shteti Si takon Ama s'ka mundësi me largue Ka përë njëzër orëshimu Një vetur me e patë mirë Ta në kone gjeni patë po, Qatë muabete banë Qfar veturet Qfar guma kish pas Edhe ti të man mundosh Mjë andru muabetin A i praf Ama e paveve Qfar kere keve A i dit Janis të të kallëdu detale Kjo qka argumenton A i është mahnit shumë është qudit shumë është befasu shumë Dhe kjo befasi Ka godit shpirtin e tina E për nga me sëram ka po gjëra shumë matë nëvoja se kaqë E ka po gjënetin e Allahot E ka po zjarin Allaho. e Allahot I ka po qijet, i ka po me lekt Dhe me gjitha të atëtët Allahot u gjëra mazag al basar Ska deviju shikimi i tina Ska deviju shikimi i tina Qysh deviju shikimi? Por shemo, ka ndon djetarën Si deviju shikimi? I e të nejti me dostat e to Me gjlisë A do diku shaj diçka të bukur. Çaj diçka të qoft, shtëpi të qoft, vetur qoft diqka, qoft femor, shikimi, të qoft, dëgjon diçka, qof shaj don një femër e kështu me radhë. Çish deviun shikimi derisa dushmi thon, ej, ai e këtu. Sa ai ka skuqur dërkon. Ai u ka ngulit në një syret, edhe mo, nuk më nuk mundesh me xhiti më pi aty. Edhe dushmi thon, halo, ka dalë. Me të mirë marr vetëm pse Se, sepse za gal basar. E pejgamesi vëmë shka i ka thënë Allahu, ma za gal basar. Zdëvjoj shikimi tina Stabilisht e pengamberi sallallahu Alehi Vesellem Dhe gjithashtu se ka tëpruar Tëprim qka i bjeh me këshirë ma shumë se sa duhet Pra nuk ka kërku ma shumë se sa, se sa duhet Për këta syje ka në tëndjetarët Se pengamberi jonë sallallahu Alehi Vesellem E kishtë të stabilitetin mëndor Në nivelin që i kontrolon Të habit e veta I kontrolon të habit e veta Andaj ka në thanë në definicionin E qudis shka është Qka është më që ditë, kanë thanë shkuarja e mendjes në fantazi dhe në befasi deri në atë nivel sa që e hum kontrolin. Qka është që ditë, kur ti shetë diqka shumë të bukur, apo anë atjetër shumë të ligë, përshemur, kjo kef të bukura, thash, shpija, bache, lumë, përshemur, ka njësë përshemur, sefte, parë dhe atë kur e shetë detin, Njëherë sënë folë Apo nadurime Sefë të njeri kure shetë Të parë nëherë qapër Apo e kapë një deshe Kapë një mahni se sa shënë madhe kjo Qëparë mahni e kësë më ra Dhe për moment në disa minuta sënë folë Dikujtis gëtë pa tepër Kjo ndodhë dhe në në të këqia Por shemë ka njeri Shemë në se shetë njerit vdekt Sënë folë Pe qudijës Si ka deki çush buduk ka idektë eksto marat apo një herë që kanë prezantuar në përshëndetje për luftra dhe kanë pa vrasje gjakë trupa të të ndar për një ritet e ka pa krijen dëmë për për trupit çka çka bën vetë këto trajtorë nëse nëse s'e kalojnë gjyqën këto trajtorë on për rehabilitim pse se devion si devion së mbahet morahataj tamam tamam do më flet ideal ajo kria dëmë për trupit e pejgamberi alayhisalatu sallam në këtë këtë karakter ka qenë shumë i përmbajtur. Nuk ka devijuaj pejgamberi i Islamit asnjëherë nga çudia e cila e ka godit nga nga të pamurat që i ka bë pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por gjithashtu pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam vjer ë i përmbahej edhe i përmba ë i përmbahej limiteve në çudin për kësaj bote. Tregon al-Barra thotë i ditë ditëve ia dhan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një petk dhurat prej mëndafshit dhe, dhe di një se si mëndafshit është i daluar për, për meshkuj, për burra mirë po, aishka se ka ditë që është haram ja ka nëpruhet i e për nga mesinam basen, mesenam, nuk e ka veshp, ja ka do në diku tjetë prej grave e kështë mërat thotë dhe filluan sahabët me e prejk qëfar mëndafshit ko ka për shumë ka rëdi e pilar i një pa po, njësë e zakonisht kërbin dë një dë një tesh prej pra Evropë apo Amerika ose eksto zakonisht e veq çelot këto praga braka sa e mirë ka. Na filloi bazaj me një detale të çuditshme. Ka thotë këo origjinala, loqosi siç sa la. Edhe pejgambësi sa pa i këshirsa abat këshirë praga praga që famë ndaftë kana shumë i but ka. ka. Dhe fillon me fol wa ya'jebuna min liliha. Thot al-bara, thot fillon me çudit sa i but ka na. Sepse normal prodhimën që i kanë baurë ë premondavshi që kanë ardhur prej prej Malaljishta me kërzë të Medinës kanë qenë shumë më të avancuara dhe janë çuritë të sa i butë që kanë marrur me raketë, sa të butë pas kanë vao. Adana begamelallaj sallallahu alaihi ve sellem i ka thënë, "Ayli tujudit mik saja." Ah, shumë i ndojudit, shumë i ndojit, shumë i mahnit që është shumë e buta. Ka thënë begamelallaj sallallahu alaihi ve sellem, "Lemenadil Sa'd ibn Muadil khairun minha aw al-yanu." Adana begamelallaj sallallahu alaihi ve sellem, "Min dilad leckat." E Saad ibn i Muadit në gjennet Sa të hinje që i kja japin Janë shumët mira Dhe shumët khajrit Se sa të mëndafshe Përë pëse e ka këtivin njërë me të khirejti Përë këtë Stabilizoh, dole Stabilizohu në Më bane e ku i libri në qudi Mos shkoj e qudi janë maksimum Më gini bëti së njës Hu bët Tanë kohën e banë qatë mua vetë Ani këtë dole mirë E mirë gana Shumë e mirë gana I sholla e këzon Jashë e khajrin Asë, me fol për tan, asë për gumat e tua Asë për ato hekorat e gumave tua dash. Asë për shpijën tanë të në tankonë sënë folëna Asë për biznisin tanë të në tankonë sënë folëna Sepse nga torturon Po ti skive shti tash senet Andaj shka da pengamë së nërëm Po që dit një ha Polo i mindilat A kanë tonë djetarët Mindilat janë gjëja Ma e pakta qka je për në gjënët lijes Ma e pakta mindil Qka je apinë në gjënët lijes Mos flasim për petkat, për teshat, për, për shpira E pesam ka ta është me thonë Ju pë gjuditin me këtë mëndafsh A në këtë dunja mëndafsh jo është nga teshat më të mira E pesam që ka bo E ka krasu më të miren Me më të doptën gjennet Që ka thonë Mindilli i sa'dit sa oma i mirë së që kjo Shumë herë më i mirë Shumë më e bud Mos flasim për i mëndafshit kërta vesha i petkë në gjennetit Allah ona bo për i gjennet libi Arum ja, Mërë këta si, o dhe zërë, për nga më berë i janë, sallallahu, a.sallem, i kishte edukuar sahabët që bukurit e kësaj bote, zinet i kësaj bote, hieshit e kësaj bote. Bota ka hieshi, o dhe zërë, ka thënë a.sallem, hadit në që kanë zinit më muslimit. Kjo dunja është gjelbërt, kjo dunja është halwa, havel është, është e amël. Mi përpënjëme samë që si shi ka më tërbi e sahabët që mështë godit nga Kanë pa pamje të saktume Tanë jetën jetën ma të pamje Tanë jetën thotë Ove që edhe diminu të veçat e qkoj Ose të, të baj që ta eksomera Se nga goditja që e ka bëhe Qudia Por këta syje, pengamës sami kishte edukuar sahabët Që, nga mahnit e kësaj bote Nuk është problemu mahnit Gjarrat janë të mahnit shme Por mës me hum kontroli Me mbajt kontroli Apo me mbajt në kontroli Dhe nashpesh e kemi përmejë vëzërta E çdo të takojë valasysh ju që ta kuptojna ti kur e çon veturën me kontrollu teknik a është a është në rregull për të përdorur kjo veturë apo ti duhesh me të qos s'mundesh me e përdor pa të ta vlerësua ata se kjo veturë është në rregull, në kontroll apo pastaj kur e merr vlerësimin, regjistrimin, ato doin tash mundesh me mundesh me e përdor këtë kar mirë kur ata kur ata e mojnë teknik A është shartë Që me e bo Që me të adhon kërën me vozit A është shartë me pas shumë në gaz A mi, prenu, mi punu frenat Që ka këshirin ato Frenat i këshirin Që më të i thue Po shemë dhe se e këshmi subozuni një, një vetur kështu Ajo i ka 300 shkon mundësia gaz Edhe a më nështë i mi dhëna tina Këshirë frenat si punon Ama gazin e ka 300 Ajo i thotë ala ma hista jo pra Ala ma hista jo dhe përse Nëna nuk na intereson frena, sa i intereson sa jep gazti. Dhe kjo është vetëm edhe në fë. Ne nuk na intereson ti sa jep gaz, sa mund të më mu frenuat. Edhe në jetën e kësaj bote, vetëm. Ne nuk na intereson ti sa parë i ke. Edhe sa bukuritë i kësaj bote. Ne nuk na intereson sa mund të më frenuvet vetën tënde. Por këtë asgjë vetëm. Shiko. Në jetën e kësaj bote ka shumë gjëra që si jep, ajo vjen me gaz shpejt. Ajo vjen me shpejtësi të madhe, ta merr zemrat. Edhe çadoj me vau frena. Jo, ka dole, prit O shumë në në cilëzë, frenat mi reguluhe E qudi, alëzë, ka njerë mundet me ta murmenjën E përja nësa me frenon të Shikonë nëzë, në qëfar sa abe kishtë të bopin Nga omer e selam të rëbije Deri sa, riba i, ibnu amir Riba i, ibnu amir ibn ibn Radiallahu anë I cili kishtë shkute, rustumi Rustemi, apo rustum I cili ka qenë prej Komandantat dhe prizve të a, Persijës Dhe ka shku e delegat Atje Dhe kur ka hi vëzër të ajo Palat i madh Kërja kanë qilë dhejrën Ki ka pas dhe të isha dopta Ka pas një kafsh të ullt Edhe i ka pas një shkop Edhe kur ka hi atje vëzër Ati qkas ka pa Mas pari veshe e mbreti Nukon kretë margaritar Petë katë të ti janë kretë margaritar Ka pas atje Ka rikën ku, ku është ullë persiani, mreti, o kon kretë me, me vizatime, kretë me ari, me arjen, me, me diamanta, gjevahire, edhe për plotë jastika, prej butësijës, edhe o kon i qilim i gatë që të me mridër të ajë, dhe zbukurime nga matë mat mirët, edhe kur ka hi, rëbëi ibnu avir, nuk tha që ishtojnë plotë për një muslimanëve fatë kecishë kër shkojnë në përvendet, Më zhvilluara dë një A, që tukana, që tukana dë një Leve lëkë të mpanë mashtru muhe Jo, nuk tha që shtu E mor shkopin e vetë edhe i pa një diastika Që të minjar i shpërthaj Tha, mu nuk më mashtrojmë Të diastikat e juve Unë e tha, nuk më mashtrojmë Edha, aj, po qëditet më brejti Që, që shpjet, shpjet zhik Dishka piktë mija dhe Që Sh shimet, kur gjak, një po Tonë <laughs> të i mashtrojmë një semaforu A i me diamant su ka mashtruhe Me diamante Edhe shfar ka than A i ka than brejti Shfar njerëz i bini ju Shkajini bë ju kur gjoves, Me kur gjabes bini ju Se me elan islamin Kur gjabes nuk ju ju largon bër islamin Ka than o ti Prijesi Persianve Neve nga ka qua Allah Në hena me pun, me detir, me vazife Në gedunja Neve Allah nga ka qua Ka thonë dhe ty rajon është Që njerëzit minëzjer Nga robria E njerëzve në robrin e Allah Nga ngushtimi duniajës Në gjersin e akiretit Ti shumë ngushti je ka thonë këtu A me këshirë alishtaj Ma ngusht Udush sahabiu Ibn Amir A me a e ka qujt Ti të ka ngushtu Ti mburk të jastikave je A unë e këshisa i lirjam Unë e foli shka du dhe hitë tutna A ti ka thonë sënfolë se e rru një jastikin Të dashë me rrujtë këtë jastik Ja u banë qefin kredve Ja u banë qefin kredve A pa, për këtë asyje Hirakli, kërja ka që mesajin Për nga mërë i sallatës ellem A i Hirakli ka progu me pranu islamin Hirakli i Bizantve Edhe, qëka ju ka thonë I, ka, i kam shelë dyrt e palatit Edhe ju ka thonë priftave Qo nën kom? Ka thonë ka ardhë në letër për Muhammedit Sallallahu aleyhi sallem Po në thyrë një islam Ka thonë këtu shkru në eslim të eslem Pranoj islamin shpoton Ti dhe ata të cilët ndjekin tyje Ka thonë Qka thoni me hin islam Thot Transmetusi Thot dhe kanë klith Kanë bërti qish bërtet gomari Qish bërtet gomari Edhe pasaj kure ka pa po Se këto zëngojnë Zëngojnë me hin islam apo? Edhe qa ka ba Ka thonë, dhe që ju testovë a i një të forë në krishtelizm E këtë është me hije Pasë ta i ka thonë, këti delegatit për nga me së nëmë Ka thonë, thuj Muhammedi sallallahu aleshe mle Mukon nga të atina, ja lojkomt Edhe, ja kan lojkomt mesajit të tina Ska në pasë qare Ka thonë, thuj atina, Muhammedi sallallahu aleshe mle Une mukon nga të atina, po të të ashtu jam të padati Mukon nga të jalajkomt edhe kër i ka orë letre për e mësëllam ka thanë këdhe be adu vëllahu ka rejt armiku i Allah me dash e pranën islamin me dash e pranën islamin a këta s'yllo që për nga më beri a.sallallahu i kishte edukuar sahabët që nga mahnit e kësaj bote mos dërëshojnë diqka mos dëgohet mahnija prej bukuris e kësaj bote që mu bost sebeb dikush me thanë po ama falu t'ik që i dhe ki fashpije falu t'ik i ka 5.000 frangan mu i, kështë i në marë Po ama, aj di më të stenda në zemër e ko Di më të stenda Më sanena jo stendi nja Jo stendi A4, jo A8 Sa punë më saneme e ndrejtë Pse? Sepse aj, a kini po a franga Qish, qish e levizin ati Aj, aj me franga pulson zemra e tina A ti se si ki gajle Ti ala e ki problemin balma kofën e mirë Se so e mirë Aj, aj franga tja mojnë pulsin e zemës a? Erdhën, sërdhën, erdhën, sërdhën Shkojnë edhe hajtë për mirë Se e ja ka gale dikushëm. E ja ka gale dikushëm. As kustë e ka gale. Por këtë të si, o të zër, i kështë e vërë sahabët që zemra e tyre të pulson të pompon në emën të Allah. Elabidikrilahi tëtma inë në lëqulub me emnën e Allahot që të të shohën zemra. O të zër, shiko, Ramazani, që pulson zemra më në emën të Allahot. Vëllai, mas Ramazanit, o një mjerim i mad. Dhe shëndrojë gjamiën e loj shkëtitja thot Allahu na rrit dhe na mundson të mexhallojë xhaminë. Ësh fitonin. Kët ky shihret dhe kët ky shidet shndrohet në zhymti. Pse? Sepse mos njerzit e lajn emrin e Allahut, i lajn xhamijat, e la namazin. Wallahi me vazhdu me namaz, e njëjti shihrat vazhdon. Amma çfar fillojnë me pulsuzëmrat me dunjë. Fillojnë me pumpu zemrat me me kët bod. Për kët arsye Allahu celle celalu në Kur'an në surën Al-Kahf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 Njerëzo mirë thon, për shembull Allahu ka bërë një shumë kat. Janë dojë lmojsha kanë flet 300 vjet. 300 vjet. Kur janë djuka kanë menusë kanë kan flet në ditë. Edhe Allahu e ka treguar rastin e tyre në Kur'an. Dhe kur janë djua, mund të jem para ambëvezërt tash të bësh unë 24 ditën 24-tën, aba veme flet. Edhe për shembull kur të qos, për shembull 2324. Para më sa gjeneralta janë rrua, edhe ti qos edhe duket sigurt i çupi djumit sigurt sop pa kum flet. Sa dunyaja ka ndruar, sa dunyaja ka ndruar. Edhe Allahu xhela ka treguar këtë në Kur'an. Edhe i thot bejëm se, a po kujton ç'i shumë çuditshme kjo? Ose sa vë kjo çuditshme pse? Ai i cili e ban me flet në orë, ban me flet trashënor, ban me flet 1000 vjet, ban me flet sa doja vjet. Dhe Zot na shpesh i kemi përmendë gjumi. Allah e ka vënë gjumi, gjumi jo gjumin argument të Allahut. Ç'është gjumi argument i Zotit? Allahu xhat na jo që na bëjë gjumin argument. Që që argumë në gjumi? Jo rrasisht në Kur'an Ka njeri që li ka flet Një qinë vjet Dhe ka njeri që li ka flet Bi tre qinë vjet Edhe Allah dhët mos u qudi Këpër neve kur gjo nuk ka pra. Thati bën kaj me djozije Në realitet Njeri ju kur bënë gjumë vdes Dhe këtë e ka valen Allah më surë e araf Që që e di se ka flet një dit Argument i parë që i shë është Se e gjenë zamanin s'kandru shumë Pra Që tu e lash telefonin Që q Pro, shenja që i ka Ala që ati ku janë Pro, ka mujt me lovinës qëmë E para, e dyta Me dilë, me sahat Por shemur Ti kurbe me flet Mu bo këtë qëpijes bashkë Edhe me hendru sahat Me ta, por shemur, ajde i hendrujnë në sahat A mu në diti që i përni me Ske fletë qatë sa po të thënë ata Kur se di Por shemur Po subozohet i këra me fletë qëtunën Qëtunën Edhe u ka bo, por shemur a uh, e dill, ia çu dill. Edhe ke të mbledhën me dosta organizojnë. Çu pozoi këtu. Edhe thon ki flet 4 dit. Ki flet 4 dit. E vetë gjui në gjysë sa komplet 4 dit vallahi flet. E vetë vladut 4 dit. O, oh, çish ki flet 4 dit. I vetë dosën 4 dit. Çish ki me vërtetuçë sik ki flet 4 dit? S'ka argument. S'ka argument. Pra te a ke pa, gjën e par kur çosh me gjumit sa oratin, çe sa ku flet. Sa çkim mat. Për këtë asyjë, Allah u gjithë dhëtë mos mendo Se përse kanë vletë 300 vjetë Se kjo qëdi e ma dhe se për Allah unë është është normale Për këtë asyjë dhe zërë Njëta është për kanë thanë Kanë thanë njeri ju duhet me uqudit Me tërsin e fuqijës Allah u gjene gjelalu Jo me detalët e argumenteve të Allah u gjene gjelalu Për këtë asyjë dhe zërë për nga meri jonë Sallallahu aleyhi ve sellem Kishte balancë në qudirat e, e dhe sa i muslim dhe vini rekti aditë uh, tash edhe juve du të mjë qëdit pak për qështu ka qëdit qështu janë qëdit sa avet e për nga meri sallallahu a.s. Tregon Ebu Hureira radiyallahu an Thot e falin gjithë për ditë dhe për nga meri sallallahu namazin e sabahot dhe u këthika njerëzit dhe tha bejna rëgjullin jesu ku bakaraten idh rakibaha fa dharabaha fa kalet inna lem nukhleq li hadha inema xuliqna lil harf foda boreira e falis sabaj me son de po na fol dhe tha pala i ul vël koni njerit te biti israelit u koni njerit ma harro nvense me mor kalin e ka mor lopon e ka mor lopon ni lop dhe ka hip si kali pro ka hip lop to e pordor si kali ka dosh me kalëru me lopon O ju e dini, me lop s'kallerojë Abo Edhe na kurdojna, për shemo Kurdoj dikush me eranu dikant Qa i thot Lop Se, se ajo është përrolake Qa të rrit, për shemo, pas 100 vjet qa të rrit Abo, du është me shku Ushqimin që shqa qënë Për shemo, mi dhanë lopës E, këshirë o në shkova qëtu e ki ushqimin këne A që te e ki të këna shtijen në raft Ajo, despo Qa qka baut, qka i bat lopës, te goja Me mujtë me anërë, pëse na duhet, mi ishi... A po, mirë po, kur dojnë të i ka në menën shumë, që ka i dojnë, lopë. E mirë, këj një dhe ka morë për kali. A kali nuk o si lopë, kali nuk o si lopë, kali është ma i meqën, ma i zhvillum, ma, ma shumë ka aftësi, aftësi për, për të kuptuhe, për të kapë, për të sëptimin, që ka i të dojnë. Për shumë, im shonë, ka më nira, ka shkujti Do, si si më ka lëruar me kalin, si me me më përdor kalin. Jo, ka thënë te sahabët shumë punë e madhe kjo. Sikur ju kërosh çka i keni, sahabët e kanë pas kalin. E ka ditë në detaj kur i duhet ujë, kur duhet me parkdhël, kur duhet me frenu, kur duhet ku me ja nxirr penin tamam, ku vnohet shala, kretë kanë ditë. Dhe pejgambërsama jau ka planuar. Ka thon parkdhël në këto kuaj, parkdhël. Pse sepse ka thon ju shorbë i duhur dhe i kadah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kadah Sulejmani alaihi wasallam a po mirë ky njeri ka marr lopën po do me vokali a po thot edhe pimshon po pra, hajde hat ohëzdi lopa lopun thot pejgamberi alaihi wasallahu alaihi sallam edhe ju drejtu lopa me fjalim edhe i tha neve s'na ka kriju Allahu për me çështu që ti dhashti Kan thënë ve Allahu na ka krijuar me me punut tokën, me esa për tokë. A keni pa lopa? Ta nuk mundet me vrapu ajo. E Allahu është betuar ku aj të vrapojnë. Është është betuar në Kuaj të vrapojnë. Thot Ebuhureira, faqal an-nas subhanallahu, baqara tun takallamu. Kan thënë sahabë disa për njerëzve. Kan thënë subhanallahu. I madh është Allaho, i pastor është Allaho Lopa ka fol E të asha po Këto e dim, isha Allah nuk qëllën Ndikush që E këllën e gabuar Edhe thot, qire be oqë asha kalëzën Beq dhët me pas një kujdeci Se këta e ka thamë pengamberi Munët me qëku imani Këto njëti që ka thamë Shubhan Allah, lopa pas ka fol Edhe pengam e sramë sikur apo shumë e çudit ditë apo thot pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem te inni uminu biha da un besoj kta ka thon unë besoj kta ka thon unë dhe Abu Bekri dhe Umeri e besojnë se lopa ka fol thot Abu Huraira wa ma huma thamma Abu Bekri do Umeri ishin aty thot Ibn Hajar al-Asqalani e kishte bindjen pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem se s'ka besoj unë Hicpa i kanë këto e di që e bubek riveç Këtë i thamë, po e bubek riveç, lopë a ka folë Thotë ka folë, e në shumë, Allah, ka që ka të ushtë ti Qështë të ushtë ti Unë e besojë që ti Allah, të ka bërë për nga mere Së po të besojë që të të kërë nga kazënë Si një lopë ka folë Thotë e buhorera Vajzdoj për nga mesam ju ka dzu Allah qudira Dhe ju tha Një ditë për ditëve, një njeri Ishte e thotë në tufën e deleve Një, një ujk meja hangër një dele Thot Fë dhehebe min habi shatin Fë talhebe hëtta ke ennehu stënkada hamin Thot dhe jamur një dele Thot dhe E nga i të kënjeri qobani Kizotnija i deleve Thot dhe Jamur Jamur delen Thot për nga mello e salam Edhe ju drejtu ujkuk ti qobanit dhe i tha E tash këtu nuk i në tuk aldhuna fabula E as e, romane E as fantazi Kjo është profeci Kjo është pengamberi Kjo është shpalli e zotit Pengamberi zëra ma di të shështë sa i Bukhari Në sa i muslim nga e Bi Horejat radiallahu, radiallahu an Thot, ju drejtu u i ku këti që banit <coughs> Dhe i tha, ja hadha Istën qatë thë ha minni Fë men lëha jo me sebu Jo me la ra i e lëha gajdi i ka thonë ujku këti njeri ka thonë o ti sot ma more sot ma more ka thonë po qish do tjetë ditën e ditën e e gërsis ka thonë a ditë ku qoban i deleve jam une si, qish kime e pështu ti kur që të dele une si ujk kamirujt ka thonë djetarët Që ka ka dosh me thonë me këta pengamberi celularis e në? Që ka ka dosh ki ujë këmi thonë këtina? Ka thonë ka me arë një ditë ku njërzit e doktë, që si kur une me delet. Ka miruit ujë ku, edhe kur dojë e i hajë? A o është gjendje njëzit që kësot? Po. Sot, që imo, kërjetartë janë ujqitë. Kur dojë e i hajë? Qështë dojë e i hajë? Edhe se her që që bani të në tonë me i pështu njërzit Që ka të thojnë ato, që ka janë Që ka të thojnë, na e në kujdesar këtënve A ma atë janë ujqi A të thojnë, e, e, e, këtu janë njërzit mi Na e në ato këtu Na e në ato këtu Që dhe zi fa shëmbëdhimi ka bo për nga mberi Dhe se si Allahu gjellë gjellalu në përmjet Lëvizjeve të kafshëve në ka ka dzu neve Se ka me arë një dit Që bani i parameno, parameno Tanë jetën qobani irun dele pëj ujkit, pëj ujkit. Vjen një ditë ujk janë qobani. Shumë ke që mu konë ujki qobani deleve, pse i hadë. Se erë që di hadë dhe hadë një dele, se erë që di hadë dhe hadë një dele. Thot e bëhore era, thanë njerëzit, subhanallah, ujki ka fotë. Apo, të është nën maqësitë qëllit pëj ujve në krije, dështë në me thanë, isha Allah hoqe se kanë gëtruhe librën nuk e kanë gëtruhe sa i Bukhari sa i Muslim nga e bihorajnë të radijallahu an e nga Meri sallallahu alai sallam kuçkën i të shpia apo vetën të njëhoj tjetër e kësë në mëra thonë sahabët disa bitë tëre u u gi ka fol thotë për nga mesra ve inni u minu bi hadha une besoj se u gi ka fol une dhe Ebu Bekri dhe Omeri besojna se u gi ka fol pse u dhe zër pse ka përn andon dietarë çe t'ju tregon njerëzve se ai i cili ta ka çel t'gujën me fol, ja ban edhe mundsinë edhe ukit me fol. Kush ta ka mundësinë të më fol? Pse ditë në ditën kuçuditë ti? Pse ti po fole më me se un po fol. Gojën e njëjtë, dhëm të njëjta, zonën e njëjtë. Doktori thotë: "Sheh kët i ki. Kret i ki." Poi thotë: "Po pse s'po fole më?" "E pse nuk kuçuditetin e dit?" Allahu ibn Hazm rahimahullahu teala, Ibn Hazmi rahimahullahu thotë: Njerzit çuditen me bineçt. Ama kjo gabimu. Nuk duhet të më çudit me bineçt. Si thot celë an më e vështirë, mi bë di kopjen e soi, a mi bë la Ramadan. Ama njeze çka i Aglipa kur i thon, "Këre mort të divazit, në soi kanë, çu pidallëshë." Ibn Hazm rahimahu Allah dietari i Spanjës thot, "Po kjo nuk ka veç çuditshme." Me të ndresh dikush në mik tavolina ket në soi, çka thot, "O ale be pa bë kopjen, ne arake, bë mosan ketë rat në soi." Celë çuditme o Allah zër asnjani që tonë nën xhamishë e kanë se ka thirrën nisoj. Po nuk ka çuditjë, a sa është, sa është hapësira e, e ftyrës shumë pak e vogël. Allahun vi atë vogël atë Hawa, arke pa të Satanit, jo veç ftyrë edhe zonë. Se me ftyrë mua e di sa e di. Zona që kanë nisoj. Keni pa vjet ti di këtu Er Baba. E nin zonë që Er Nola. E zino e vë lodi. Për vlatë filani, Er Çika. Erdjali Me zan Pse As një zan se ka bëho Allah A nuk o mahnin A nuk është mahnin A të ka ndohëti Më të një njërit O Allah e bëjtu më dukë si filani Ja, e së ka ndohë Allah o qashtë me vijat hola Jo, veçka që do e zër Vijat Shikone këtë gishtin Gishtin është të ndahëm tre vijat Tre pjes Kjo pjesë e nalë pite vijat Allah u gjelë gjelalu e ka qujtë Shkvat Bela Kadirine Ne jemi të aftë Që, qëfar Me jakëthi vijat e gishtit Sot kur qëko ishtin kufin Qëka të dojnë ose me morë pasaportat Vënoj e gishtin A e në të këtë dorën Jo be e madhe Allah Së në du qëta ju dorë neve Vë që këtë gishti që këtë pjesa O dhe zra, mundi me paramenuaj Djetarë thonë Në që këtë vijë të gishtit Shikoni Që këtë atë Këshirë të dorë ajote 8 miljarën Për momentin jan 8 miliard dhe vijet dalume A ti njim se Ti me shku në Kim Me shku në Amerikë Me shku në Rusi Me shku në Turqi Me shku në Europë Ku dëtë që të shkojsh Por shemu Me pas tonë por shemu kështu Por shemu thu Ti amar beti kujtën e pasaportën Po ku mune dhe vlo gishtime Në ashtë të cilonë si e atina Nuk cilon Pa tjetër e ka një vijaj ku dalon Edhe kur ta nësh ati Nësëse ki gishtine tan Delati Sa so gishti ati ki Ose Allahu xhat na ka kallzu ne nëpërmjet këtyre avancimeve çebe çu qyringjallit. Qysh aqipo ndunja ku t'li mi thon tete ashtu. Aba pse se gatruet me dikaj apo gisht? Gisht. Aba. Aba et tashu vetë kjo, a nuk ka mahnie Allahu xhelal xal, a nuk po çudit me Allahun um te bareke ve taala mir. E bejm se më se u kallzu çta çka pejgambër më ka kallzu. Për shembull me, me ti thot, po pse i ka testu, jo si ka testu, ka dash mi u kallzu se a çata ka çati go I ka thon këtë një herë godan, o insan, si jam kali unë? Un jam lop. Apo. E ta shpërson se ta unë besoj sepse sepse ë uh, ka thënë e ran për për njerëzit për ta për ta tek alukat, kat uh, kat bindese lopa edhe edhe ë uh, ujku kanë vol. Gjithashtu, vëllazër, uh, ka ardha nga Ebusaid al-Khudriyo radiyallahu radiyallahu an hadithin që ka E kanë zirë imam Ahmejdin e Musnejdin e Tina Thot, një dit pëj ditve Thot, e, një ujk I ju vërsul një delës Thot, e kërkoj që bani Edhe e mur Thot, fë e ka adhih bu ala dhenedi dhe. Thot, edhe nejti Thot, mbi Bishin e Tina ujku Dhe shikur kurri Me atë formën e zotninjës U kanal ujku edhe të jë thanë الا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله الي اي كانك تي تشبالت تش سبيتو تش الله اي و انا بيكوم ما هم بو الله ما قالهم تامو بو قال سيسيتو تش الله سبحانه وتعالى ادي كان فيا عجبي ذئب مقعن على ذا نبي يكلم كلام الانس كان سبحان الله وي كون فول مفلات نيرزبه ادي ريكتو سي زوتني ادا رثوت فقال الذئب A le xhbëroj kë bë aq më shumë se kjo do u iku. Kjo është na musulmine Imam Ahmedit. A, hadithi është na musulmin Imam Ahmedit me numër 11792 dhe hadithin e ka bëto sakt Sheikh Albani rahimahullahu taala, që mos mos shkojnë larg me me fantazia. Dhe ka thënë, i ka dhënë ujku, pse po çuditesh? Pse po çuditesh se unë të thash ti pse ma morë delën kur a riskim, Allahu ma ka thue. Ka thënë të ka dhë diçka ma çuditesh me si kaç ka thanë Muhammedun sallallahu alaihi sallam bi jetribe ju këbirun nase bi mba ima qatë sëbakë ka thanë do të delë Muhammedu sallallahu alaihi ve sellam dhe do të ju të regon njerëzve në jetribe ka medalë në Medina dhe do të ju të regon njerëzve lajmet e kretë popive që kanë të konë maherët a nuk ka majhë që të dheq me kjo ku vezer ku shkru në cilën arkiv se ka egzistu nuhi në cilën arkiv sotë shken staru vezer shken staru të cilët nuk besoj argument të vetëm, vetmin argument se njerëzimi ka psuu furtunë të madhe, vërshim të madh, kaos i cili o koni ngjajshëm si uh, katastrofë planete, argument se kjo ka ndodhur tok ku janë tash kanë filluar disa gjurmë, tash kanë vullu disa gjurmë më i pa, eh, se ka ka ekzistuar një vërshim shumë i madh në botë dhe ajo është te vërshimi i Nuhit alayhis sallatu sallam. Por para kësaj Allahu, të vetëm argumente që Nuhi ka ekzistuar cilo Kanë thënë libët fetare Ska tjetër Kurani Biblia Dhe Telmudi Tëvrat Dhjata e rej dhe dhjata e vjetër Mësë mukon këto Kusht në kalanton se eksiston Nuh Që eksiston Ibrahim Që eksiston Ismail Që eksiston Musa Pikav dhe zë Për këtasë si, ju dhe zë Për nga më viti Joon sallallalli sallem Ju ka të reguar Sahabeve Apo është mahnit Disa prejgjërave Mirë po e ka balancuar E ka balancuar E ka balancuar Të xhuditurit dhe të mahniturit evet alayhi salatu alayhi salatu salam prezali oz çpoing ameryon sallallahu alayhi wasallam ç i kanë zbritur ç nuk duhet të shkon larg me mahnin e qafirëve çka thon wa ant ta'jab fa'ajab qauluhum a idha kunna turaban a inna lafikn fi khalq jadid nesura ra'd gjithashtë të mesurën jasin thëtë Allahu jam me ju hi l'idhame vahia ramin pengamel e salam që ditëj që shmumë në të njeri mësë mi besu Allahu të Kurani dhe që pengamel e salam është pengamel qa që qarë të kanë dhe që ditëj Allahu këtë që ditëja balanson me një që ditë jetër thot va in të ajeb fe ajebun thot nëse ti që ditështë që së pot besojnë ma e që ditë që me është si munën me Masi e nga bo, e nga kalbë në dhe Pra Allah u gjithë të të pengamere Tipo që ditë është të s'pët besojnë Po ma e që ditë më është që ata po thojnë Qish ka mundësi Allah me në rinjallë E pësë s'po thojnë qish patë Allah i mundësi me në kryu Apo Shikon njështë të thojnë Si e njallë Allah dhe këmin edhe e ban njëri Shko në spital Shko në spital kështë Hippi hiqit Dhe shkëtojnë urime djalli Uri me vajzë, uri me dy, uri me tre. E pika i dole, ku i mura jo? Ku më barkë, shka patë? Më barkë, këpëdhe zërë, më barkë që në ta ka uje ushqime, stomak. Strajtë, se shka jo, me adhë me këshirën dokumentarës strajtës. Lukë, dhe një strajtës. Allahu ka bonë ta prej nervave dhe programimeve, kushtimishtë, të cilat sërësia që në ushqimin e, e trejtë. Një pjesë e ma, një pjesë e le, një pjesë e, e, e qonë në përgjak Dhe Kushe përnë këto dhe zërë Pi qati, qati ujit O dhe zërë, merë një pik uj, merë një doj uj Qitë me një gotë E thë i shala që të pini e vlatë ka me dalpist O dhe zërë, a e dini ju se Realisht që i stomaki Gotë E merti, e gjungë në ti ujim Masë tanë mujë e thotë Uri me gjalin, ajde mere E Allah u gjithë e thotë Ajë të quditë qi këto s'po besojnë tije. Ne t'nalën këto në çuditën me veprat Allahu e Allahut Xhenal Xhelalu. Kjo më e çuditshme, çishë mohojnë kudrëtin e Zotit Tevareke u Teala. Çish këna dolën ndonjëherë, beso. Se di kush e ka pini gotun. Kaç. Kaç. Amba jo ti kur dish, jo ti në dish entë kur e djo, kur doja Allahu Xhenal Xhelalu. Kur doja Allahu Subhana u Teala. Për këtë arsye do të pejgamberi ejon Sallallahu Alejhi dhe Sellem, çuditë me njerëzit denë, që s'pi besojnë. Allahu do të mos e çudit. La maja çudit mak jo, çka e bajn, bajn ata. Prej Allahu xh Peygamberi sallallahu alajhi wasallam dha të ishte se kishte zakon që njerëzit me vet kallëzonin diçka të çuditshme. Kur kanë ardhur njerëz prej Abesinis, i ka vënë Peygamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë, "Kallëzoni diçka që keni pa të çuditshme sonë që jam këna Abesini." Dhe fillonin njerëzit me tregu dhe e pamendëm vrasin që mos ta mos saporsërisim. Kur e veten, edhe ai tha, "Ni Rasulullah kemi pa në plak, e cila mbante disa artikuj mbi kokën e vet, erdhi djal i ri dhe ia zuni kamën, edhe erdhoi edhe ajo i tha kime pa ditin e kia medit që shkome nga morë Allah u hakin prejteje dhe për njësëm tha e vërtet sadakat, ajo është e vërtet e eksumera, pra, i pytë të sahabët kalzoni në një qëka që të qudeqme, gjithashtu ezer për nga meri inëzis të sahabët që të kalzojnë në rëfime cka din prej bive të israhimit dhe thonë të për nga meri hadithu ambeni israhim kalzoni cka dini për bive të israhimit kalzoni ka dhan wala halaja fa in fa in kanat fehimul a'ajib qalzoni ka von kish ka deni per bita e israelit dhe folni se n mesin e tyre ka pas raste shum çuditshme shum çuditshme ka pas në mesin e e jehudive gjithashtu allah u jai kasvit pejgamberit aleyhis salam bel a'ajib ta wa yashharun ka don ti po çuditesh çish po tallen me tyre ti po çuditesh çish po tallen me tyre Gjithashtë të dhegjër për nga mëri johë, sallallalli sallam, që ditej se si Allahum e rahmetin e vetë, i ambron emrin. I ambron emrin. Dhe kure shanin Arabët për nga mëri sëram, nuk e shanin me Muhammed, pi inatit. E për nga mësa me komenton të se kjo inat, i pakontrolushum, i Arabëve është mbrojtje e Zotit. Si, uh, të regon e buhorera, radiallahu anëve thotë, për nga mëri sëram thonë të, A nuk që ditë në jo Qish Allahu e largon Të sharat dhe ofi A nuk që ditë Qish Allahu i mbron për koreqve Ka thanë Jeshtu mu në mu dhemmemen Wa jel anu në mu dhemmemen Wa ene Muhammedun Ka thanë ata e shojnë mu dhemmemin Ata ka thanë E malkojnë mu dhemmemin Ka thanë une jam Muhammedi Alej salat e selam Arabët pinatit, kër e shashin Muhammed e Salam, i androjshin e imlin. Dhe me këti smeriton, asa imlin me ta përmen. Edhe nuk i dojshin Muhammed, pa i dojshin mu dhemmen, i androjshin. Muhammed, mu dhemmen. Hajen, e bëjshin dhe. Edhe thot për nga mësa. Mu dhemmen, qka i bje i poshtën? Mu dhemmen, i bje i poshtën. A Muhammed, qka i bje i lartë? Edhe për nga mësa të shpartën? E shumë mu dhemmen, i lartë apo atabeshali dikan dietarët unë nuk jam çaj unë e kam emrin Muhammed ata specshoj Muhammedin kanë dhënë dietarët Allahu xhele xhelaluhu as shum i ka hutu arabët sa çato pinati ka thon mos e shoj me emun ndoja këtë ata to menojnë që alla bashën për të rsojnë po jam son çka kanë ka dhan ka kjo është prej mbrojtjes që Allahu xhele xhelaluhu e bën e bën ndaj meje gjithashtu edhe pejgamberi ali sallallahu aju ditë se si Allahu Do të amër hakim e kafshë dhe nitën e kiametit Të regon e bu dherëri radiallahu an E ditë për ditëve thot kem ullur me pengamën së nam Dhe erdhen dy dele, një dashë e një dele Dhe dhe dashi mësoj se deles Edhe pengamën beri sallallahu Ali i vesellem filloj me kesh E parmenëm këta të të qeshur e të pengamën së nam Edhe kër i tha e bu dherëri ja rësullallah Po të zahavët thamë pëse kesh e ja rësullallah Tha ajib të leha uqudita me këtë dele U që dita me këtë dejle dhe me këtë dash, ka thëmë pasha atë i cili e ka shpiltin të më dorë e vetë. Leju ka den në leha jo më lë qijame. Do t'i këthejet që kjo e më shumë janë dite në qijamejitët. U ka që ditë me më së namë, ku shkonë rëcija Allahu që edhe ka, që të cilë do t'i shkatronë funë, do t'i shkatronë, do t'i asgjësonë, do t'i asgjësonë. Me më së në shfa tha, a për shifri që këtë dash, që shë jam shhoj, po Jan të çudit kur ta bera Allahu ditën e Kiametit, brinat janë në deles, e ke dashin e ban dele, edhe i thot ti natash, çka ja ka qen imçuari, i thot më shoj atë. A nuk çudit nikafon sa drejtësi e hollo kjo? Po paraqen njerëzit në, në mesvetje Allahut. Do të jetë ditë e madhe. Do jet madhe, apo, vëzër, të jetë ditë e madhe vallallai. Apo shikonë vëzimin këto ditë të Ramazanit sa për ta ilustruar vëzimin. Shikonin njerëzit turrën nëpër xhamia, apo me shpresë që Të nëzaj në atën e kadrit Allah u në mundësof që e, Të kemi bërë duhar në atën e kadrit Dese ka qenë Pravë E shimë në këtë zahme që kriot Frima, djerësa A mund të parë në leze kur në gjallën këtë njërzimbi Plus a, a mund me parë në nështë Na veshë vështë musliman këtu Parë në kur din dhe qafirat Qfar dite ka më kao në leze Se di këshkore, e këni pa, i hu Se di, së ma men në kur gjopë Se tur, ma tur, ma tur, ma Dhe shëtë qëditshme Allahu s'kam e lo në kur gjopë Pa e vendosë në peshore Edhe dashi që ja kam shu delë S'kam jakthi Allah Kam i thonë dashi qëta shëtë t'i sot t'am shojna Edhe në funë jasë gjësonë Allahu Subhanehu Subhanehu e t'jala Gjitha shu të dhe se për nga mëri Jonë sallallahu a.sallem Qudite kër Allahu i të ragon të prej gjenetit dhe gjenetit Edhe thonë të Wallahi shëfum pa unë Prej qudirave gjenetit Prej qudirave Me i paspa ju jo, S'kish i flejt S'kish i kesh Ekshtu mëra Për këtë asylë dhe zë bëngamberi Jonë sallallahu Aleju sallam Ka arme një hadith Se ka thonë Aleju sallallahu sallallahu sallam Ka thonë S'kumpa si zjarëj Dhe s'kumpa Se si e zë gjumi A që do me i këpizarmet Me zonë ka O shqudit ka thonë Unë e s'kumpa Dish ka matkejtë se zë zarmet Për dhe qudis Qish mundën Aj që do me i kë A mujo para në rrugë. Më s'ti kur sot u ka ka u ka djeg voma tjetër. Edhe ti je tu flet. Edhe vetë vetë thotë, ej thotë, vazhdo ti me xum, vësh kallëzova se çtu u ka ka shtëpia. Vetuani valla ka ona tjetër. A bie? Çu jbe. Po ai shkat ka thoshta, çu më marr të çu që më ka me djeg zjarmi. E penson çfarë thon, s'ku mpa se zjarri gjenemit. Dhe s'ku mpa se si munet me fleta që do më ikë me zjarri. Pastaj ka tharalesa Allahu selam. S'ka si xheneti. Ska si gjeneti Ka thonë, se di që ish fle A i shka e lip gjeneti A këni pavëz e njerëzit Kur kanë, përshimu, me bledë një shpija Apo, ka me Përshimu, me bodë një biznes Apo, qarë do kovë Apo, ka mu martu e përshimu, s'fle një 3-400 ditë për para Apo, te e prita datën, një, dë, x, dë, tre E menzi, apo Në fona i babëgjit që dhë, s'ka, s'ta japna E, shika, apes durzot Apes durzot, apes drëzot, kam ari negruje negruje mos ani edini mu ato tra 4 miliona batica z zvadizes do ti ket o vezo po pala me poje ne çisht ka zon be jumi çisht ka zon jumi ai te lipi çka do ben zon shumë çudit shumë shomësi jone ai po pse fle njerzit para para pala jonesi pse nuk e lipi po keta se do ka thon çuditme o kjo po unu ka çudit pejgamberi sallallahu aleihi wasallam jëra shoqëza pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çuditai dhe mahnitei dhe i vjen të mirë kur dikush prej jehudive ia vërtetonte fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ka një hadith se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allahu subhanahu wa taala ditnë e qiyamet do të amar komplet tokën si një çobuke. Si një çobuke. Ai u ka treguar sahabeve se do ta marrë me ligj tokën me ligj çilën këtë merat. Edhe më vonë ka ardhur një jehudi. Ka një jehudi dhe i ka thënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ya abil qasim. O uh, abil qasim I ka thon, barek alrahmanu alejk, allahut mushiroft dhe të dashh bereqet. Ka thon, abanmet bëj diçka. Dhe pastaj ka filluar më ka gjetur njëtat muahbete, çka i ka gatu sahabat, sahabe pengomësan para praqisht, ader pengomësan mi ka xhir sahabat, so i ka xhir. A e shifni? Çka ju gazo? A u ka çudit? Po, pra, çaiu thash? Po, pra, para praqisht pengomësan ka thon, allah ka më bëj çta, allah ka më bëj çta, allah ka më bëj çta, kardia hudia, rasisht. Edi ka thon O Muhammed, o Abel Qasim Aja ditë se Allah i ditë kiameti qëtu Në basë të informatër e shka i ka për të vratin Aja ditë se Allah ka i ba qëtu Edhe për mësë në ka kesh, shka ju thash? Se ja ka vullos Aqka e ka thonë Pengamiri sallallahu aleyhi Wasallam Dhe gjitha është do dhe gjitha Pengamiri jonë Sallallahu aleyhi wasallam Quditej se si Robi dhiti në kiametit Do të polimizon me Zotin e vet Të regan, Enes Ibnu Malik thot I ditë për ditë ve Pengamiri Naitham pse po qeshi ja tha, e Rasulullah tha i thapë ai them se pse s'po vdetni pse pse po qeshi sa apo thanë ai ja Rasulullah dhe penga sa më din më mirë atëra tha penga sa na, po qeshi ç'sh fu robën ditën e Kiametit me Zotin e vet po qeshi pse ja ka sa skene e ka kallesu Allah çka thot penga sa del linieri pa palasutit edhe i thot o Zot unë e ka kallesu gjeta dia une nuk pranoj dëshmitari jasht ta mua jasht ta likurës nuk pranoj kur gjo dhe ka arë transmitim dhe zeshtë që do të përmenmi që ka transmitu imam, tabar, imam e, tabariu me zinjitë të sanga ebi musa radhiallahu an se do të i thot qafiri dhe munafiki Allahu gjellu ala i thot me lekt janë të rrejt për mua zharmi shumira këni pa njëri dhe zinë kur të nga përgjikata shumë dhvjeni dëshmitar thot sa e vërtet, ki, ki hasë më është njemi ki do... Rëzë, njëri ka me dalë për para Zotit, ka me thonë Melejka të rejtë për muhe Librija të rejtë për muhe, kabime kanë shkrujt Të rikonë të vejamësa në para kësojna Do t'i del një robë për para Zotit do t'i thotë Po Zot, a ki garantu si nuk banë zulum? I thotë Allahu Gjilalë Gjithë se si, u kri kjo pun I thotë, atëherë o Zotë Jashta muhe, dëshmitar s'pranoj Une veç dëshmitar Jashta muhe, adhe ki menon se une si të para dëshmitar p Ti do të jesh dëshmitar. Ti do të jesh dëshmitar. I that Allahu Xhelel Xhelal fa yuhtamu ala fi. Mëshallallahu i qoj. Ti do të jesh dëshmitar. I that Allahu Xhelel Xhelalu hum gjymtyrve të trupit, folni. Fillon dora e kumbrek, fillon goja e kumhangur, fillon sini ama svol. Fillon kama me thon, po e kum shkel. Fillojn gjymtyrët e trupit me kallzu, po e kum bo, e kum pi, e kum shkel, e kum bo, ba, bardhani etj. Edhe Allah u gjithë të thotë, ndalë tash, i thotës, fol tash, ajde fol të shakime të thotë, edhe ju drejtojot gjumëtyrve dhe veta, largë kofshi, nëzarmë shkofshi, po për ju, tukëshimi au ja bo, juve që e finë, une sotë, une sotë ju pëmërrejni, njëri thotë, hake bërë, Vec pak do hejti të heki Vec pak që këtë sin të knaxi E që këtë sin ditë në këjëmi të kam edhon O oh, Zotë shirkëzina me mu Ti allave me këshirë Me këshirë halalin këtë shirkëzina Veshin allahu gjatë të ka dhonë me ngu Kur'an E me ngu fjallë të mira dhe njëgjërata Dhe mësime të Zotit Ti ke ngu muzikë Që ki vesh ka ti e knaxhë Sot Nefësin tanë me këtë vesh Ki vesh i jo otët po po Zotë Me mu ka ngu e Apo e përësat, Shko, robim i folë, Allahus subhanahu wa ta'ala Me këtë kët, kët... Besit Gjithashtu të tregon Ebu Musa, el Eshaari, radiallahu an Thot, do të thirët ditin e kiametin një qafir Edhe një munafik Thot, dhe Allahu gjele gjelalu Ja paracet veprat e veta Thot, që shka ki bohe Edhe thot, që kënë bohe, zot Pasha kërnarim tane Thot, që ki me leku Ma paska shkujt punën shka se kënë bo Paramenodhe Dhe mësë qëtet në vëzë Pasë që imë të që dhja, Pra, Quditë për ma e këndrullë qudijet Mosu ma hënit Mosu qudit Se njerëzit Rejn Manipulojn Bëjnë manovra E ek, kështu marat Pse O e zhe parameno Ditin e kiametit Ka me da njeri ka me thonë O zot Qka ka mëre me leku me ta shuji ti për i nauti Qka i kebati me leku Qka lidh me Tja Tja e kitë botë tjetër o Kjo asikur mi thonë kumpiterit Rejnë ka kim ka i nauti Shkajt ka mori nati Po ki aparatë të mërës Shkajt ka i nati Apo e këni po do Bile Kursu hejës në i kërës Shkajt ka thot Ki kërësime pas mori nati muhe Po nuk ka mori nati A i hekër Nuk dit Emilu dhe me leku A mërët me mori nati njerën Jo ja, Allahu që ka të në shkruj Shkruun Thot kë njeri thot O zot Ki me leku ka rajnë për muhe Ata rrë thot Allahu Gjell thon, që le gjelalu I thonë me leku Që ish يثكي صوت صد... يا والله يا زس گومبا سأ... بس متين جناه اطار أتعرف... ثوت صد... ابو موسى اشعري صد... فظلني فول جيمتيرت فيلوني فول جيمتيرن ما برتتو شي ملكو نوغرن ملكو نوغرن قد الله جل وعلا اليوم نختم ولا افواهين وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون قد الله جل وعلا, جل وعلا سوره ياسين سوره ياسين اا سلا سوره تجالوب Allahu Gjellu Ala Sot, në këtë ditë madhë të kiametin Jam shilna gojën E njëzme Jam shilna gojën e tërë Ska mu me fol Dhe na flasin neve duartë të tërë Dhe na dëshmojnë neve kam të, të tërë Qka kanë bandu një Se psa të do të mundohin me më muhue Për para zotit të bareke Të bareke o të jala Gjitha që dhe zërë për nga meri Jomë sallallahu alihi vesellem Quditej Se si do të ndodhin Prej a dënimeve në këtë dunja tregon um mus'lima radhiyallahu an uçuni ditë për pejgamberin e jon sallallahu alajhi wasallam natë dhe dha subhanallahu ma anzila al-lajla min al-fitan wama fataha min al-khaza'in ayqilu sawahibat al-hujr farabka siyatan fi al-dunya aariyatan fi al-akhirah uçuni ibn sam natë a dha subhanallahu subhanallahu kan zbrit në kët nat fitnet moja dhe do t'çelën disa ftesare të mdoja pasaj ka than trazoni qoni pijumit gratë e mija kret let falëm namaz por let qorëm e boj bëtet ka than se, se ka mundësi sa njeri është i veshtë në këtë dunia në khiret do të deli desht arud. pre kurit jeshtë ka i band maja, maja ditja e kiameti për këta si e dhe se ka ndonë djetarët Salam, kur qudit e kuri ka zeket i shka ka me ndodhë kështu dhe këta e dhe se pre fitnëve që ka ndodhë Për në umetin e Muhammed sallallahu a sellem E për nësëm i trazon të grata veta Qunu, fallu, lutnu Që Allahu mës të dënon këtu met Dhe mës brejsi fitnet e silat Ska në mundësime me i duru E dit për dit e vëzër Për nësëm që ditet Me një liqë që Allahu jazblit Muhammed sallallahu a sellem Që ditet Të regonë Muhammed ibn Gjahsh Radiallahu an Thot kemi qenë me për nga merin Sallallahu a sellem me gjlis E ka këshyrë qilën e ka këshirë qilën thot pas taj e ka vnue dorën të krija e vetë kështu në formë qudijës edhe ka thonë subhanallah, subhanallah ka thonë, subhanallah, që ka ndohë pas e ka thonë ma edhe në zilemin e të shdit a e dini së ashpërsi ka zbjit sot a e dini që far ashpërsi ka zbjit sot thotë Muhammed i mën gjahsh fillum nga me shult sholim kur gjo thotë në esri e pëtëm për nga merin Alei Sera dhe Seram. Thamja Rasullullah, djeje që ditë shumë, dhe thave, ka zbrit një vështirësi, një shtrënges, qka është kështë shtrëngesa? Ka thamë për nga merin Alei Sera dhe Seram. Ka zbrit një shtrënges e male. Ka thamë, pasha ata e cili e ka shpirtin tem dorën e vetë. Nëse njani për njerëzve, del luft ruk të lalë. Vini reksa dhe zemë. Del luft ruk të lalë Pasta i në gjallot prap, pasta i vdes prap, pasta i në gjallot prap, pasta i vdes prap. Ka thonë dhe ka bërgjë, kur së nëhin gjennet për e loë bërgjën. U ka që ditë, për e nësëllam. Vdes njërin rukë të laot, e le shpirtin e vetë, në rukë të laot, për e nësëllam ka thonë, subhanallah, ka zbit një vërshisi e madhe, dhe e dinu ju, është e një orë, në fejkon e mësojna, shë Përsa më ku aqë u ditë Sa i drejtë o Allah Ka dek njeri për Allah Allah e thotë ani Me bërgjli me mur veshë Ane vëzër Rujuni zullumeve të njerëzve Moskënit Allah me zullumeve të njerëzve Tazekam në ditë e kjamaetit Tazekam Ame unë e di që këmë më për Allah Kënë rego Më ngebo zullume muhe Ka thonë me nga meri sallu Allah a.s. Ka adisë vëzimë a Mahmedi Nëse një musliman I ban zullume një qafirit Edhe ki qafiri Sëndoran më Thotë ja O zë Më atë vetële O zë Më bani zullonbe ki Më shkelli ki Thotë për nga mele A.S. Allahu jam e lë hakin Jam e lë hakin So Allahu i drejt A në vezër Të tutemi Të frigohemi Të më rohemi Për hakin njëzit Wallahi ben i gjilpan Mas jam e lë dikune Shka sa e johë t'jam o shjamar me çat xilpon ka me çpuna xirat ka dal ka dal ti thua haza ne injnat ka dal ka dal be me xilponon ama nje ka xilpon ti thua ajo xilponas vlembe di dinar o vlla lem raha jo se per mua ka vleit na xirat ndonjo tash bemi se vapot kshu tha pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam pa gazetese çudit pejgamberi alaihi sallallahu alaihi dhe sallam nga nga voshtinsi çe isbret te allah u jera çe realisht ishin prej drejtësis allah subhanu subhanahu wa taala Në ditë ditë davas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se një sahabë iut prej ansarëve të Ebutalha i linjë djalë i linjë djalë dhe ansarët e kanë bërë aq shumë hurmat i kanë bërë aq shumë hurmat dhe ja binë kë djalën që i pari që e prek dhe lutet për ta që pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam dhe ja binë kë djalën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë dhot Bëri doa për nga mësënë për ta Evnoj në pratin e vet lu, U lut për ta dhe tha bëm një do hurme A gjua Edhe edini o shtunati për nga mësënë Dhe këta sot e ka vërë të tua edhe mjekësia Që do më dhona jo që duhet Fëmija dhe foshtje me moro shëqet Edhe e ka mor hurma për nga mësënë Dhe ja ka zbut Në, për, në përgoj Apo. Edhe thot Thume këtë fëha fi Fifijë sëbi Fë fi gjahar sëbi u jetë ele më dhuha Edhe kjo i fmi i vogën Edhe për nësëm, atë pjesën matë amël Të ja rëtullu në përgjuh Enes ibn Malik, radhjallahu anë Thot duke ja rëtullu në përgjuh Thot a i fmi ja me gjune vete mirke e hurmën E tërhes të, të hurmën Thot për nga me sëm, unduru ila hubbil ensarit tëmër I ka thom për nga me sëm, shiri këto ensar që kanë me rakë hurmën Alap <laughs> pa dalë në nga mirë Dhe kjo vëzër plot për një, dhe kini pati së da Shka mi ka me rak do speca Qa qa qa si ka, si, speca si ka Andaj, zban, mushudit, A noj zban mu shudit e vëzër Jehudit e vëzër, Jehudit zotja Nishtë ka ju ka than Me hangër Për ndertë mungësës Për ndertë mungësës ju ka than Për ju zvres mjalt Me mish plumbi Ma but s'ki ku e qonë Mish plumbi me mjalt Edhe atës që kanë than Thetë Allah u që janë Koran وإذ قُلتم يا موسى لنا سبيل للطعام واحد فداؤ لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلي وأقصايا وفوميا وعدسها وبصلها قالت تستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو قائح اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم فدل الله آيات دين يو بني إسرائيل جل... كريكني ذان موسës ماسی ю дам мјал edhe plumb i than musës o musa luteva allah luteva allah këto tokat tona ne nxjerin kep kasraveca Pasul udra. Musa u ka thudit. Ka thon po mjalt mor, mjalt, pllumb me shpumbi. Ka thon apëndroni këta me këta, henini në xhep ka thon punon e tokën. Henini në xhep ajo, a për kë bekia? Andave se dunia nuk ban më çudit. Çiko po mëso ka thon, e kanë dhënë të ardhmë në këtë hadith se njeriu trashëgon prej karaktereve të babës, edhe të nanës. Ro ensarti kanë pas shumë merak hurmat. E bëzam kur e ka pasur po fëmijën çish pengrësa shpejtë hurvan, ka thon këshillesa e kanë merak hurmat. Për këtë të që ditë e pingam verë Me kësi, kësi rastë Gjitha që dhe që pingam verë Johë sallallahu alehi Vë sellem Që ditë e do njëherë Edhe me disa veprimeve të, të grave Të veta Edhe nuk kona kam baruti Për me një një një rastët të tjera Tregon Ibn Abasi Se ka qenjë një grua Robresh E martuar me një rob e, e ka pos emnin Kjo robreshja emnin ka pos berira Nërsa kërë jari e ka posë imë një muhif Kanë qenë robë Ka qenë lich Që robresha dhe robi Nëse martohen në robri Edhe njani Por qemë gruja lirohet Gruja lirohet Dikush e lirohet Pi sotë qemë së klave A e shë e ka liru berirën E ka liru ka tonë pi sotë qemë së klave Sheriat fe Islam Nëse lirohet robresha Ka drejtë mësmenet më, më atë robin Pse? Se të cunën jam tash e lirë t'i e robu Në së rime t'i e Si doj e vazhdojnë Si doj e zvazhdojnë Edhe që ka ndohë Tregoni Bni Abbasin Thot Buri i berirës E ka da shumë berirën Shumë Men të kalon për grine vetë Men të kalon për grine vetë Thot Dhe kure kan shlu berirën E kan liru për isklaverijës Thot Ajo ka than Unë së rimo me këtë Unë së Se ka posë drejtë shëri atike Atëherë, thot I më një abasi Thot, une e shihja Më gjithin, burën e vetë Tukajt Tukajt E mlakte mjekërën e vetë Të shku mas berirës E të i thonë, oj berira Aleve se krujet këm pas A ma jo ta që ka fitu një drejtë shëri atike Oj një rupi sëfabrije Se së ka thonë zdo më më rejtë me tije Edhe thot, një dit për ditve, të hejt që shtu u dhe s'ti shku mas Dhe këtë leze këta ka shpikujit për në kaj me gjëzije se dashuria që shtu të ban Minibati sa njësat, lej, lej, lej, s'moj, s'moj panet me ta E kështu me ra, a ma dhëtë më konë halal E me bo me trokën halam, rrugën a zot A bo, thot për nga meri së ram, një dit për ditve i tha Abbasit A gjësë vet, i tha, o Abbas As për që ditë është bëmë më gjith Kjo berirja i të do Ka thanë, unë e që ditë na Qysh e do kinë maksimum Kjo e u rejnë maksimum Sa jo, të monë, një loj zore Ka posë janë konë në ropë e kanë mardhue A të në ditë për e samë Që ditë të shumë, edhe së në banë sabër Edhe i thotë berirës O i berira, pëse be s'pikëthejës Pëse s'pikëthejës Vëdicë gjënaj, vëdicë Aha, së so shumë do E me kërën e lagë, të kajtë për tijet Berilja, ka thënë, ja Resulallah, a urdër hinor, urdër profetik, doa, a i të murnu si pengamber? Ka thënë, ja, uneve që jam të murnu si në i dërmjetë si se gjuna, shkojki. A tëri ka thënë, ja, ja Resulallah, mas i sështë urdër pengamberik, ka thënë, une nuk du mu këthi ma të kë. Pasa i ka thënë, wallaj, me më dhanë, kaqë, kaqë pasuri, kur si këthena. Pse, pse ka dashtë? A do kanë fëmijë të arritë pejgambër sa çuditë. Pse çuditë? Tha di më ka një gjë e veçje, sepse është normale më çudit kur dikush dikat e do, e ketë të sado. Shikoj, ky sa shumë e do. Apo, a ne e bëj dikush kur zhjem në shkolmë kri me lip në gruaje, çka thot 50% nuk ka krijo. Unë e dua, veç ajo ka më. Edhe 50% edhe krijohet puna. Por këtë asoj se tani kjo ketë hadit ka shumë msimë, tash nuk jena atë kjo të msimi kësaj ana. Kjo është më së pari legitimiteti dashurisë. Se veçse më ja ka miratuar. Nuk i ka thon, o Mugiz, marrëve ti më mekër me ka më me me kat për kët. On ka mui të më thon kështu. Marrëve ti më mekër më kat po ti. Ka hani mësh po das po do, do leje. Si ka thon kështu pse? Ai ka dit çat e dash, edhe e ka miratuar. Për këtë arsye do të ka thon penga mbijon sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thon për dy të tri bu dëollë dhe themon çu duhen në mesveti. S'ka matmir sesa mi martuar. Keni pasot? Shkëthën Ani njofton më njëri ju, jo. ti më njofton, çaukën e njofton. Çka i bë këu njoftonu? Ato të këshironi alla, po. Mësoni do të njërë, apo? E më prodhu një katër dhëni më provua, mësoni apo asjani so, më si dukon. Se jeta ka ka vështirësi. E çe ka thonë mëson, si tashin di ka çipetot dikan. Martoje me neja. Apo e jo si shumë print fatkeçisht. Tu të djalëmi japmën martesën sot. Më shelegojon. Më bëllegoje pas po, ka me ti kjo punë. Po ama ka më bë haramësonera. Em mos anëti sinqim drejtu hec mos anena. Se mos anëti kush ka më dabru ka, ka më thën majë tash çikën timën. Se kë gjaliot pa kontrollash. Em mos anëti po kadaleve unë ta zgjedh na pak shka me zgjedh tash. Kur ke shumë me zgjedh skë zgjedh. Por kë tash ju do të më pas debat, do të më pas dialog mes edhe dialit, me princit edhe djalin, do të më pas dialog me princit edhe vajzën, që më thon kadale, ta xhelmin hallav, kush oshtai, çka e këso më ra. Allë zë besimtarit do të zër, besimtari, më mbusur nga pejgamberi xallah, nuk i tha pejgamberi xallah, që is më mare që shme marrë gjithë këtë janë, i ka ndodhë aratë jetër o e zëtë, khababin në aratë, thotë khababin rasin gjajshëm, thotë u vesha një të pjëditve kështu, u, u drejtova, thotë edhe u futat mesin e do grave, që shkoj të baj tani muabetin e grave, thotë të mëri të gratë, të pinga me zëmë dërë përbara, a bo, përpëshimu, që kur blotë, kaloj haqia, <laughs> ta prish haqia, kaloj hoqa, Thot er ërtë penga mele sërësëllë, dhe bëthot une i ka. Tu i ka, penjëmësa më tha, ku i të shku, më ka nuk dhejvët, ja Rasulullah. Më ka nuk dhejvët, rasë që shë një gjartë. Edhe, më ka nuk dhejvët, edhe thotë penjëmësa mësa, a je pasit se më ka nuk dhejvët, po më ka nuk gradë. Tu i lip dhejvët, tu, tu e paser, penjëmësa pe mëthot e ke, a i gjitë dhejvët? Që e ja Rasulullah të i lip dhejvët, tu i lip dhej Tot ndi ke marrë midal sa jam në paqje, paqje s'ka lidhë kjo me devë, po ka me qrah. Edhe thot ndi ke marrë midal për parë. Ndi të mur mallishun por xhamia ne pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thash shkoj të fal di rrecate. Shkova me fal dur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në dhomës vet, edhe ul xhami. Edhe thot që unë po falna. Edhe tu fal thash me veti. Ta zgati namazin deri sa t'largohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë kam pun ku i kidevot, unë skam devë të hopta edhe tu falë gatë pe nga me poshë i puto mu falë gatë edhe i tha për nga me lëri sëllatë dhe sëllatë zëgatë të sadurë se une nuk largohona për këtu edhe, edhe, edhe i tha njësame, ja, Allah, Allah, për nga me sëllatë lutë Allah i për mu se s'ka poshë as dhejvas kërgjotë qishëm ki po qështu atë arrejë afroj për nga me sëllatë i aprej ki gjokësi e pështyni treherë edhe i tha Allah o trujt Allah o trujt për qia Allah o trujt për qia më parë me po, në n Më llafet rona, po çishmunësh be ti, po ka dalë me se si ka 70 vjet, otë 17 i ka. 17 i ka. Çka je tu menuti? 20 i ka. Po normalisht se kam i pëlqij ti Kushatina. O po, ti thuj alhamdulillah kur ta pëlqen i gruaja, ni femon. A mos ta pëlqen tonë djali? A mos tani çfarë të sinë cikleta e? Çk, vëzë koha shumë fshira to arë vëzë. Ti nuk e dish a kam i pëlqij në të ardhmë. Por këta si vëzë diëtar të muslimanëve me ardhje ka dhe, Allah, shkojnë, martojnë, si, thënë alhamdulillah shejallahu. Shkojnë në martohen edhe drejtora. Po vetësi thon të pejgamberi sallallahu O Abbas, al-Ajzat, o Ojayem. Kushërimi sa do që kushërimi ka së do. Por që dasi vëse kjo ka thën prej natyrës së pasme me të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka i ka rregulluar raportet e e njerëzve. Gjithashtu edhe pejgamberi s.a.w. çuditë, ku ona ka përfundua, atabanë katrasa dhe e përfundoi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çuditë me gratë. Çuditë me gratë. Dhe raport me burrat. Thot, a.s. Së kumë pa Matë mangë të në mene Dhe në fe Si gratë Ka thonë Kë thonë Së kumë pa unë si gratë Ama ka thonë ju gratë I amirë në menëm E dhe burit Matë meqëm dhe matë vendostë Thot Imam Qurtubi, rahimehullahu teala. Në këtë përshkrim nuk ka përsimim për gratë. Nuk ka përshkrim çështë ka dreju Allahu xhenexhelah dhe këto është për të cilën kemi shpjeguar na nefsisë saj, jo menja e saj, jo truri i saj. Apo. Pse u studit pejgamberin jo, për... e selam? Kado shikoje. Ajo për ta ke tha ditë që ni dëgjosh bash. Pse çka ka dashme thon pejgamberin e selam? Për shembull, me ti dallon ti ni fëmi, me ti dallon ti ni fëmi. Me ti dallon këtyre. Un ti hap ti 10 dinar. Ti mi japë mu një cilë euro Edhe ti përshemë buri madë Po a, ajt Qe, një cilë euro A më ty për një me me pas Me zate i dikush, ta, e ti mi thonë Ja shlo, allo Të vajta pas ka shlo, ajt Qa do dikush, pësave ti ka pas, ajt Gjash vjet Gjash vjet ti ka dhonë dinar, ja ki dhonë një cilë, a Po, e, ta shtite te grat Gryja ti jepë dhonë dinar, të pëmë një cilë E ti tu, ha, ha, ha, unë e këtu Kujtot ti, ti Kujtot Ajo nuk ka se ka bënën si ti joti. Ajo ka shumë më dop, nervsin shumë më dop. Ka thonë anamnierit më të mëshëm, edhe më të fortë ja lviz mendën. A keni parë veç në Alt Këshir, Ukrainë? Ukrainë veç në Alt Këshir më ditë këshirme fasadin e madh ban ajo. Por këta si yolazë. Çao çaudit përon selam, ka dashur me të kallzuar, ka dashur me të kallzuar. Sa ka nervsin e dopt. Ka thonë meçan pi brinit është krijuar. Kujdes. Kujdes me ta. Andaj kanë ndjetarat se e uh, këtu Benjamin i ka i ka porshkruajt ata çfarë me mangësit në elsit Abu Rekonepsin e mad. Megjithatë ta vlezat mashtrohet. Mashtrohet Buri. Ka thën ë uh, Xjeriri, njëri prej poetëve të moshë muslim, uh, të muslimanëve ka thën yesra'na dhal lubri hatta la hirake bihi wa hunna ad'af khalqillahi arkan. Ka thën poezi Xjeriri ka thën e praptojnë, erdzojnë Njerin e meqëm Grat Ka thonë, deri sa Slëviz hq A e këni pak përshimu Në raport, kjo është jeta Në raport përshimu, bure e koni mendim E gruja e koni mendim Edhe kje e disa josa të pajtue Këshirë, shëm i bota, shëtajna Qishë mi andrumenën A bo, këtot Wa hunne adhafu khalkillahi Erkene Ka thonë dhe mat dopta se ato në trup s'ka A ma të andrumenën Ti ti më nei dormonesh me shkum ama. Ja, e ka thonbej nga Mëngjëmeri Sallallahu Alejhej وسلم, uni antu çudit, çshmunët një anapijëve grave, në njeri të fortë më andrumën. Më andrumën, dhe kjo vazo ndodh. Për këtë arsye, duhet uh, marrëdhënia dhe raporti në mes gruas dhe burrit të jetë raport, çka ka thënë Allahu xhela xjelaluhu, raport dashurie dhe moshire raport dashurie dhe moshire dhe siceli me respektua <të> një rritje. Vazhdoja na ka mbaruar unë kam këtu edhe shumë për t'treguar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se si është çudit, mirë po më kaq po e pofundojna. Na elusim Zotin e Madh Xhelnel Xhelalu që Zoti Jon te bareke tuala na mundson ç'ta ndjekim Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Të dish ko na pas fjalëve të tij, veprave të tij, pëlqimeve të tij, miratimeve të tij. Elusim Allahun subhanehu ve teala që Allahu të na zbukuron në ndjekjen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Elusim Allahun subhanehu ve teala që Zoti ان جلاله اعتيكم يا كريم تشلوار الله تعالى بلاي انا كاجين براي زوتيت اعتيكم يا غابور انا كاجين براي معي او براي شيطان انه سبح الله الله ناف اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين